Розділ 10. Мушля та окуляри Роха пильнував за постаттю, що наближалась до нього. Тепер йому часом здавалося, ніби він бачить краще, коли зовсім скине окуляри і прикладе скельце до другого ока. Та навіть дивлячись своїм простим оком, після всього, що коїлось, Ральфа він ні з ким би не сплутав. Сам Ральф кульгаючи вийшов саме з-поміж кокосових пальм. Брудний, з сухим листям у руснявій чуприні. Щока його розпухла, і одне око дивилося крізь щілинку. Праве коліно прикрашав великий струп. Зупинився на хвилину, втупився у постать на гранітовій плиті. Рохо, залишився тільки ти, та ні ще кілька малюків. Вони не рахуються, а старші. А, Еріки Сем, пішли по дрова. Більше нікого. Більше я нікого не бачив. Ральф обережно виліз на плиту. Там, де колись засідали збори, ще була витоптана цупка трава. Коло вичуганого місця на колоді все ще виблискувала ніжна біла мушля. Ральф сів у траву обличчям до місця ватажка та мушлі, ліворуч, коло нього, стояв навколішки роха, якусь хвилину вони мовчали. Нарешті Ральф відкашився, щось прошепотів. Роха так само пошепки перепитав. «Що ти кажеш?» Ральф повторив. «Саймон». Роха промовчав, тільки похмуро кивнув. Отак вони сиділи, втупившись невидючими очима у ватажкове місце, у мерехтливу лагуну. Зелені бліки та сонячні зайчики стрибали по їхньому брудному тілу. Нарешті Ральф підвівся. Підійшов до мушлі. Узяв ріг... Попестив його обома руками в кляк, Прихиливши до колоди. Рохо, ага, що нам робити? Рохо кивнув на ріг. Ти можеш скликати збори? При цих словах Ральф кисло засміявся, А Рохо похнюпився. Ти поки що ватажок. Ральф знову засміявся. Так-так, ти над ними ватажок. У мене ріг. Ральфе, не треба сміятися. Далебі не варто, Ральфе. Що подумають інші? Нарешті Ральф угамувався. Він тремтів. Рохо, га. То був Саймон. Ти вже сказав. Рохо, га. То було вбивство. Та вгамуйся нарешті, різко крикнув Роха. Що доброго від твоїх балачок? Він зірвався на ноги і став над Ральфом. Було темно, а потім той чортів танок, а ще блискавка і грім, і дощ. Ми поперелякувалися. Я не перелякався, повільно мовив Ральф. Я був... Я не знаю, що було зі мною. Поперелякувались ми, збуджено вигукнув Роха. Всяке могло статись. Це не було, ну, ну те, що ти сказав. Він вимахував руками, шукаючи вдалого слова. Ох, Рохо... Від Ральфового голосу, такого тихого і болісного, Роха перестав вимахувати руками. Він нахилився і чекав. Ральф обнімав ріг і погойдувався вперед-назад. «Як ти не збагнеш, Рохо, те, що ми вчинили?» «Може він ще ні?» «Ні». «Може він тільки вдавав?» Роха затнувся, побачивши Ральфове обличчя. «Ти був осторонь, по той бік кола, ти не підходив близько, або ти не бачив, що ми, що вони вчинили?» Відраза ненависть і водночас гарячкове збудження змішалося в його голосі. «Хіба ти не бачив, Рохо?» «Не міг я бачити, у мене ж тебе одне око, мав би ти це знати, Ральфе!» Ральф усе гойдався вперед-назад. «Це сталося випадково, – зненацька сказав Роха. Саме так, випадково. Він знову заговорив різко. Вискочив поночі, не треба було отак виповзати з мороку. Він був дурнуватий, сам напросився. Роха знову замахав руками. Це сталося випадково. Ти не бачив, що вони вчинили. Послухай, Ральфе, треба про це забути. Якщо про це думати, нічого доброго не вийде, розумієш? Я боюся. Нас самим боюся. Я хочу додому. Боже, як я хочу додому. Це сталося випадково, вперто правив Роха, і не більше. Він торкнувся Ральфа за голе плече, і Ральф здригнувся від людського дотику. Послухай ще, Ральфе, Роха швидко озирнувся, тоді прихилився ближче. Ти й узнаки не давав, що ми теж були серед танцівників, надто Ериком і Семові. Але ж ми були. Усі були. Роха похитав головою. Ми-то не до кінця. Понучі нас ніхто не помітив. Сам сказав, що я стояв осторонь. І я так само. Промимрив Ральф. І я був осторонь. Роха радо закивав. Правда, ми були осторонь. Ми нічого не робили. Ми нічого не бачили. Роха помовчав. Потім бів далі. Заживемо собі в чотирьох. В чотирьох. Це замало, щоб допильнувати вогонь. Спробуємо. Бачиш, я його вже розпалив. З лісу вийшли Ерек і Сем. Вони волокли здорову колоду, кинули її коло вогнища і подалися до ставка. Ральф схопився на ноги. Гей, ви! Близнюки заумерли на хвилину і рушили далі. Ральфа, вони пішли купатись, краще зразу з цим вирішити. Побачивши Ральфа, Близнюки страшенно здивувалися. Вони зашарилися і дивилися кудись повз нього, уникаючи його погляду. Привіт, Ральфе, яка зустріч. Ми тут тільки-но з лісу, збирали дрова для вогнища. Минулої ночі ми загубилися. Ральф роздивлявся пальці у себе на ногах. Загубилися після того, як Роха протирав своє скельце. Після бенкету Пробурмотів Сем. Ерик кивнув. «Так, після бенкету». «Ми скоро пішли», – швидко додав Роха. «Ми втомилися». «І ми теж, дуже скоро. Ми так натомилися». Сем порухав подряпину на своєму чолі і квапливо відсмикнув руку. Ерик пальцем водив по розбитій губі. «Так, ми дуже втомилися», – повторив Сем. «Тому й пішли скоро. Як там, непоганий був». У повітрі зависла невимовлена правда. Сем аж скривився, коли випалив отеогидне слово «танок». Згадавши про танок, в якому жоден з них не брав участі, усі четверо затремтіли. Коли Роджер наблизився до перешийки, що сполучав скельний замок з островом, він не здивувався, почувши окрик. Тієї жахливої ночі... Він вирахував, що принаймні частина племені знайде притулок від жахіть острова в цьому безпечному місці. Голос різко пролунав звідкись із височини, де каменюки навалились одна на одну, чим раз зменшуючись до гори. – Стій, хто йде! – Роджер! – Проходь, друже! Роджер підійшов. – Ти ж бачив, що це я! – Ватах сказав – зупиняти всіх! Роджер глянув нагору. Якби я захотів, ти б мене не зміг зупинити. Ще й як зміг би. Ану вилазь, подивись. Роджер видряпався на кострубаті скелі, наче по сходах. А таке бачив? Під камінь, що лежав на самій горі, було забито палицю, а під нею ще одну – важіль. Роджер легко натиснув на камінь, і камінь застогнав. Якби натиснути щосили, камінь загубив вниз на перешийок. Роджер був у захваті. «Оце справжній ватах, правда?» Роберт кивнув головою. «Невдовзі він поведе нас на полювання!» Він кивнув у бік далеких куренів, де виднілась в небо ниточка білого диму. Роджер сидів над самим урвищем, похмуро вивчав острів, тримаючись пальцями за розбитий зуб. Зупинив погляд на вершині далекої гори і хоч нічого не було сказано, Роберт заквапився змінити тему. Він хоче побити Вільфріда. За що? Роберт непевно похитав головою. Не знаю, він не пояснив. Просто розлютився і звелів нам зв'язати Вільфріда, і той. Роберт збуджено захихотів. Стоїть зв'язаний і не знає, скільки годин і чекає. І Ватаг не сказав: За що? Я не чув. Сидячи на велетенському камені під палючим сонцем, Роджер сприйняв на виду як одкровення, Облишив свій зуб і заумер, зважаючи можливості влади, яка ні перед ким, ні за що не відповідає. Тоді, без жодного слова, поліз по внутрішньому боці скелі вниз, до печери, де зібралося плем'я. Там сидів ватах, голий до пояса, Обличчя не було видно за білою та червоною фарбами. Плем'я лежало перед ним півколом. Недавно битий і вже розв'язаний Вільфрід шморгав носом позаду всіх. Роджер сів на впочепки поряд з усіма. «Завтра», – провадив в Атах, – «вирушаємо на полювання знов». Списом він показав на тих дикунів, кому випаде полювати. Дехто з вас залишиться тут упорядковувати печеру і стерегти браму. Я візьму з собою кількох мисливців і принесу вам м'яса. Ті, хто буде при брамі, мають пильнувати, щоб ніхто сюди не прокрався. Котрий сіз дикунів підніс руку. І ватаг повернувся до нього холодним розмальованим обличчям. Ватагу, а навіщо вони будуть сюди прокрадатись? Ватай відповів переконано, хоч і туманно. «Будуть. Вони спробують нам усе зіпсувати. Тож вартовим при брамі треба добре пильнувати. А крім того...» Ватай замовк. Вони побачили, як з його рота висунувся язик, зблиснув неймовірно рожевий трикутничком, пройшовся по губам і знову зник. «А крім того, може вернутись звір. Пам'ятаєте, як він підповз?» Ті, що сиділи півколом аж затремтіли і щось схвально промурмотіли. Він прийшов, замаскувавшись під нашого. Він може знову прийти, хоч ми віддали йому голову нашої здобичі. Тому вартуйте, будьте пильні. Стенлі випростав руку, якою спирався об скелю і підніс указівний палець. Ну? Але хіба ми... хіба ми... Він скорчився, опустив очі додолу. Ні. Запала мовчанка, в цей час кожен з дикунів намагався позбутися власних спогадів. Ні, як ми могли його вбити? Почасти заспокоєні, почасти налякані можливістю інших, майбутніх страхіть, дикуни знову щось пробелькотіли. Отже, оподьте гору чим далі, врочисто промовив Атах, а після полювання залишайте свинячу голову. Стенлі знову підніс палець. «Я гадаю, звір змінює свою подобу». «Можливо», – сказав Ватах. Тут відкривався простір для богословенської суперечки. «Краще нам триматись від цього якнайдалі. Невідомо, чого від нього чекати». Плем'я обміркувало почуте, відтак, ніби від пориву холодного вітру, всім мороз пішов поза шкірою. Задоволений і справленим враженням, Ватаг рвучко встав. «А завтра на полювання! Роздобудемо м'яса, влаштуємо бенкет!» Біл підвів руку. «Ватагу! Ну? А чим ми запалимо вогнище?» Якби не біла з червоним глина на обличчі, було б видно, як Ватаг зашарівся. Він зніяковіло мовчав, а плем'я знову закликотіла від сказаних пошепки слів. Тоді Ватаг підняв руку. «Вогонь візьмемо у тамтих. Послухайте, завтра ми йдемо на полювання і роздобудемо м'яса. А сьогодні вночі я з двома мисливцями піду. Хто зі мною?» Морис і Роджер піднесли руку. «Морисе, слухаю Ватагу. Де був їхній вогонь?» «Там, на давньому місці коло скелі». Ватаг кивнув головою. Як тільки сяде сонце, решта можуть лягати спати. А ми в трьох, Морис, Роджер і я, маємо ще одну справу. Вирушаємо перед самим заходом сонця. Морис звів руку. А якщо ми зустрінемо помахом руки, Ватаги відкинув це заперечення. Підемо по піску. А якщо він прийде, ми знову, знову затанцюємо наш танок. Тільки в трьох. Знову всі загули і стихли. Роха подав Ральфові окуляри, а тепер чекав, щоб удержати назад свій зір. Дрова були сирі, ось уже втретє їх розпалювали. Ральф відступив і буркнув під ніс. «Досить уже нам ночувати без вогнища». Винувато озирнувся на трьох товаришів, що стояли поряд. Вперше він визнав, що вогонь має ще одне призначення. Звичайно, перше з них – Посилати вгору закличні стовпчики диму, але інше його завдання, поки вони сплять, зігрівати їх теплом домівки. Ральф дув на деревину, доки та почервоніла і зайнявся пломінчик. Біло-жовтою хвилею попалив дим. Роха забрав окуляри і задоволений дивився на дим. «Якби нам зробити радіо, або літак, або човен». Ральф длубався в своїх бляклих знаннях про світ. «Ми могли б потрапити в полон до червоних!» Ерик відкинув назад волосся. «Краще вже до них, ніж до...» Він не назвав імен, а Сем закінчив речення за нього, кивнувши головою в бік берега. Ральф згадав, як падало, незрабно теліпаючи ногами тіло під парашутом. «Він щось казав про мертвяка!» Визнавши свою присутність під час танку, Ральф болісно почервонів. Замхав руками, підганяючи дим. «Не гасний, йди вгору!» Зовсім зникає. «Треба більше дров, хоч би й мокрих!» «Моя дихавиця?» – і автоматична відповідь. «Чхав я на твою дихавицю з дихавицю!» «Коли я почну тягати колоди, в мене буде напад. Хіба я не хочу, Ральфа? Та що вдієш?» Хлопці трьох побігли до лісу і принесли повні оберемки трухлявих дерев. Знову здійнявся дим, густий і жовтий. «Давайте чимось підвечеряємо!» Взявши свої списи, вони всі ртом подалися до плодових дерев і мовчки блукали там. Коли вони знову вийшли з лісу, сонце сідало. На місці вогнища дотлівали самі тільки жарини. Диму не було. Я більше не здужую тягати дрова, поскаржився Ерик. Втомився? Ральф відкашлявся. Там на горі нам доводилось підтримувати вогнище. Там воно було мале, а тут має бути велике. Ральф приніс і кинув у вогнище якусь ломаку. Задивився, як у сутінках спливає дим. Мусимо його підтримувати. Ерик упав на землю до лілиць. Я так натомився, а яка користь? Ерику, вивкунув Ральф вражено, не говори так. Сем став коло Ерика навколішки. Ну, так яка ж все-таки користь? Ральф обурений намагався згадати. Була ж якась користь від вогню, якась надзвичайна користь. Ральф, товк вам сотні разів, буркнув Роха. Інакше як звідси врятуватися? Звичайно, якщо не сигнальним димом. Він сів перед ним навпочіпки. Темрява густішала. — Невже не зрозуміло, що доброго з тих ваших мрій про радіо і човни? Він витяг руку, стис пальців кулак. — Щоб вибрати з цієї халепи, можна зробити тільки одне. Кожен може забавлятися полюванням, кожен може роздобувати м'ясо. Він зазирав то в одне обличчя, то в інше. Потім, у хвилину найвищої пристрасті й переконаності знайома завіса Замайла йому в голові, і він забув, що лагодився сказати. Він стояв навколішки, стискав кулаки, поважно переводив погляд з одного обличчя на інше. Нараз завіси знову відскочила. «А, так! Отже, треба, щоб був дим! Чим більше диму, але ж ми не можемо! Подивись!» Вогнище згасало. «Пильнувати вогню подвоє?» – бурмотів Ральф собі підніс – Виходить, по 12 годин на добу, Ральфа, ми не здужуємо більше носити дрова. У темряві, вночі. Вогонь можна запалювати щоранку, сказав Роха. В темряві його все одно ніхто не побачить. Сем енергійно закивав. Зовсім інша річ. Коли вогонь був там, на горі, Ральф підвівся, почуваючи напрочуд безпорадним перед навалою темряви. Ну і хай собі згасає вночі. Він подався до першого курення, той ще стояв, хоча й похилився. Сухе, шарудливе на дотик, всередині лежало листя, що правило за постіль. У сусідньому куренні якийсь малюк щось белькотів у вісні. Четверо старших хлопців залізли до свого курення і зарилися в листя. З одного боку лежали близнюки, з другого – Ральф та Роха. Якийсь час, поки вони вмощувались зручніше – Листя шелестіло і репіло. Рохо, га, всегаразд та ніби. Невдовзі в куренні затихло, тільки часом хрустний якийсь листок. Перед ними за низьким виходом висіла чорнота, оздоблена мерехтливими блискітками, і хвилі вдарялися об брив. Ральф приготувався до своєї щонічної гри в якби. Якби їх відпровадили додому реактивним літаком, тоді до ранку вони приземлилися на великому аеродромі у Вілчарі. Далі їх повезли б на машині, ні, краще поїздом, до самого Девона і знову вдома. Тоді до саду, як раніше. Приходили б дикі поні і зазирали через мур. Ральф неспокійно перевернувся в листі. «Дартмур – дика місцина, і там живуть дикі поні. Та дикість його вже не приваблювала». Думка перескочила до міркувань про спокійне приборкане місце, де не було місця для первісного дикунства. Що може бути безпечнішим за автобусну станцію з її ліхтарями та колесами? І ось уже Ральф танцює навколо ліхтаря, зі станції виповзає автобус, дивний якийсь автобус. Ральфе, Ральфе, що таке? Тихше, пробач. Хтось жахливо застогнав у темноті. Від відлеглому куті курення. Від страху вони затряслись, аж листя зашароділо. Вчепившись один в одного, билися Ерик і Сем. «Семе! Семе! Гей, Ерику!» Знову все затихло. Роха тихенько сказав до Ральфа. «Треба з цим кінчати. Що ти маєш на увазі? Щоб нас врятували!» Вперше за день, забувши про гніт чорноти, Ральф хихотів. Саме так, прошепотів Роха, якщо ми в найближчий час не потрапимо додому, ми тут подуріємо, схибнемося, сунемось по фазі, поробимось шизами. Ральф відгорнув з очей мокрі пасма. А ти напиши листа до своєї тітоньки. Роха серйозно вміркував цю ідею. Я не знаю, де вона тепер. Крім того, в мене нема конверта й марки. Тут нема поштової скриньки, а ще нема поштаря. Успіх цього тонкого жарту перевершив усі Ральфові сподівання. Нездатний стримати сміху, він підскакував і трясся всім тілом. Роха з гідністю докоряв йому. Я не сказав нічого смішного. Ральфові реготу аж заболіло в грудях. Зморений судомним сміхом, він лежав задиханий і скорботно чекав на новий напад. Під час однієї з таких пауз його здолав сон. «Ральфе, ти знову ж грудиш. Постарайся лежати тихо, а то...» Ральф знову звівся на листі. Не без підстави, він був вдячний росі, що той урвав його сон. Автобус наблизився, вже виднівся виразніше. «А то що? Тихо, слухай!» Ральф обережно ліг під музику довго зітхання листя. Це стогнав і зразу заспокоївся Ерик. Темрява накрила їх, як повсть, тільки на низькому вході байдуже мерехтіла смужка зірок. Нічого не чую. На дворі щось рухається. Мурашки забігали у Ральфа по тілу. Пульс так заколотав, що враз заглушив решту звуків, тоді трохи затих. Ніч не чую. Слухай, слухай уважно. За кілька кроків від стіни курення цілком чітко і виразно хрустнув патичок. Знову кров застогоніла Ральфові в ухах. В уяві промайнули усякі сплутані образи. Якась істота, суміш цих образів, тепер блукала навколо курення. Він відчув, як роха головою притиснувся до його плеча, як конвульсивно схопив його руку. «Ральфе! Ральфе!» «Замовкни і слухай!» У відчаї Ральф молився, щоб звір обрав малюків. На дворі хтось страшно прошепотів. «Рохо! Рохо! Прийшов!» – задихався Роха. «Він є!» Він припав до Ральфа, важко ковтав повітря. «Рохо, виходь! Я прийшов по тебе, Рохо!» Губи Ральфа вже колорошеного вуха. «Мовчи!» «Рохо, де ти, Рохо?» Щось зачепило стіну курення. Мить Роха сидів тихо, потім у нього почався напад ядухи. Він вигнув спину і став молотити ногами по листю. Ральф відкотився від нього. Тоді при вході в курень щось зловісно рикнуло. Щось живе кинулося вперед, глухо гупнуло. Хтось спіткнувся об Ральфа, і в тому кутку, де був Роха, все перемішалося. Там гарчало, гуркотіло, літали руки й ноги. Ральф наосліп махав кулаками. Тоді він та ще здавалося понад десяток інших довго качалися по землі, штурхали один одного, дряпалися, кусалися. Його штовхали, рвали на шмаття. Хтось запхав до рота пальці, і Ральф укусив їх. Рука вирвалась і знову повернулася назад, наче поршень, ударила кулаком, аж з очей іскри посипались. Ральф ухилився вбік і впав. Під ним звивалось якесь тіло, гаряче дихало йому в щоку. Він зціпив руки в кулак і як молотком заходився молотити цей рот під собою. Він бив по ньому, дедалі дужча, впадаючи в істеречний шал, доки обличчя під ним не стало слизьким. Тоді його різко копнуло майже ноги чиєсь коліно. Він повалився на бік, знатямлений від болю, а бійка перекотилась через нього. Потім курінь розвалився, остаточно погасивши пристрасті. Невідомі кинулись геть. Темні постаті вискочили з-під руїн і щезли. Незабаром було чути лише верещання малюків і тяжкий рошин хрип. Ральф крикнув тремтячим голосом. «Ану, малюки, спати! Ми билися з тамтими, а тепер спати!» Підійшли Ерик і Сем і розглядали Ральфа. «Як ви? Живі?» «Ну ніби». «А я дістав». «І я? А я Кроха». Вони витягли Роху з-під уламків і прихилили до дерева. Прохолодна ніч звільняла від недавно пережитого жаху. Рохам вже дихав легше. «Рохо, тебе поранили?» «Не дуже». «Це Джек зі своїми мисливцями», – гірко сказав Ральф. «Чому вони не дадуть нам спокою?» «І ми їм добре дали подумати», – сказав Сем. Чесність примусила його додати. «Принаймні, видали, Я собі заліг у кутку». «Я одного добре вгрів, сказав Ральф. «Розквасив йому пику. Перехочеться сюди потикатися». «І я», – докинув Ерик. «Я прокинувся, хтось товче мене в пику». «Певне, Ральф, у мене все обличчя в крові, та наостанок я йому віддячив. І що ти зробив? Підняв коліно», – сказав Ерик зі скромними інтонаціями. «І як дав йому межі ноги, чув би ти, як він заскавчав, теж сюди більше не поткнеться». Так ідали їм прочуханки. Несподівано Ральф заворушився в темряві, тоді почув, як Ерик длубається в себе в роті. «Що таке? Нічого, просто зуб хитається». Роха підтяг коліна. «Тобі краще, Рохо!» «Я думав, що вони прийшли по ріг!» Ральф побіг плідим берегом і скочив на плиту. Коли ватажкового місця, як і раніше, вблизкував ріг. Ральф затримався на хвилину, тоді вертався до Рохи. «Вони не взяли рога!» «Я знаю, вони не по ріг приходили. Вони приходили по інше, Ральфе! Що мені тепер робити?» Тим часом, уже віддалеки, троє бігло з вивистим пляжем до скельного замку. Вони тримались далі від лісу, ближче до води. То виспівували щось тихо, то крутилися колесом вздовж рухливої світляної смуги на воді. Їх вів ватах. Він біг попереду, втішаючись перемогою. Тепер він справжній ватах. Він кілька разів розітнув списом повітря. В його лівій руці погойдувалися рошені розбиті окуляри. Розділ одинадцятий. Скельний замок. У досвіта в час короткої прохолоди четверо хлопців зібрались навколо чорного згарища на місці колишнього вогнища. Ральф стояв навколішки і дмухав. Сірий перестий попіл розносило то туди, то сюди, та в ньому не зблиснула жодна іскорка. Близнюки дивилися занепокоєно. Роха сидів з відстороненим виразом за яскравою стіною своєї далекозорості. Ральф дмухав, доки знатуги у нього загуло в вухах. Незабаром його підмінив перший ранковий тиховій, сипонувши в очі попелом. Ральф відсахнувся, вилаявся, витер сльози з очей. «Нічого не виходить!» Ерик глянув на нього згори вниз з-під маски запеченої крові. Невидющим поглядом Роха дивився в бік Ральфа. «Звичайно, Ральфу нічого не вийде. Тепер у нас нема вогню!» Ральф нахилився обличчям до Рохи. «Ти мене бачиш?» «Трохи!» Ральф заплющив розпухле око. «Вони забрали наш вогонь!» Голос зірвався від злості. «Викрали!» «Це вони, – сказав Роха, – вони осліпили мене, бачиш? Це Джек Меридію! Скликай збори, Ральфе, треба вирішити, що діяти!» «Збори для нас самих – це все, що нам залишилося! Семен, дай я за тебе триматимусь!» І вони пішли до плити. «Про сурми в ріг, сказав Роха, – про сурми, чим дужче!» Ліс відгукнувся луною. Галасуючи з вершечків дерев злетіли птахи, як того першого ранку століття тому. З обох боків на пляжі було порожньо. З коренів вийшло кілька малюків. Ральф сів на відшліфований стовбур, троє інших стали перед ним. Він кивнув, тоді Ерик і Сем сіли праворуч. Ральф тицнув ріг в росі до рук. Той обережно тримав сяйливе чудо і кліпав очима. «Ну говори, я взяв ріг, щоб сказати таке. Я більше не бачу і хочу повернути назад свої окуляри. Жахливі речі коїться на цьому острові. Я голосував, щоб тебе обрали ватажком. Ти єдиний, хто може щось зробити. Тому виступи, Ральфа, і скажи нам або...» Роха затнувся, шмурнув носом. Коли він сів, ріг перейшов до Ральфа. Звичайнісінький вогонь. Це так просто, правда? Звичайний сигнал, щоб нас урятувати. Невже ми дикуни якісь? Чи хто ми? А тепер диму вже нема. Може кораблі пропливають десь поряд? Пам'ятаєте, як Джек пішов полювати, вогонь погас, а тим часом пропливав корабель? А вони всі думають, що з нього кращий ватажок. А потім, потім... І це теж його провина. Якби не він, ніколи б такого не сталося. Тепер Роха нічого не бачить, а вони прийшли, викрали голос Ральфові тремтів. Вночі потемки прийшли і викрали наш вогонь. Вони його викрали. Ми б дали їм вогню, якби вони попросили. А вони викрали. І тепер нема нашого вогню. І нас ніяку рятувати. Розумієте, що я кажу? Ми б так дали їм вогонь, а вони прийшли і викрали. Я знову та сама завіса замиготіла йому в мозку. І він якось ніяково затнувся. Роха простяг руку до рога. Ральфе, що ти збираєшся робити? Це все балачки, а треба вирішувати. Мені потрібні окуляри. Якраз про це я й думаю. А може нам піти до них, але попереду зачесатися, помитися... «Стати такими, як раніше! Все ж ми не дикуни якісь! І врятуватися! Для нас не просто гра!» Він розплющив запухле око і поглянув на близнюків. «Приберемося трохи і підемо!» «Треба, щоб усі взяли списи!» – зауважив Сем. «Навіть Роха! Вони зможуть стати в пригоді! Рігне у тебе!» Роха замахав мушлею. Якщо хочеш, можете собі брати списи, а я не буду. Справді, бо для чого? Мене й так треба вести, як собаку. Смійтеся, смійтеся, страх смішно. На цьому острові всі тільки сміються з усього. І чим це скінчилося? Що подумають дорослі? Саймона вбили! А був ще той хлопчик із плямою на лиці. Хто його бачив від того першого разу? Рохо, завжди. У мене ріг. Я піду до цього Джека Меридію і викладу йому все, що думаю, отак. Тебе поб'ють. А що він може мені заподіяти, крім того, що вже заподіяв? Я скажу йому, що до чого, Ральфе. Дозволь, я візьму ріг. Я покажу йому, що він має не все. Роха хвилину мовчав і дивився на невиразні постаті коло себе. Його слухала витоптана трава, що пам'ятала давні збори. Я піду до нього і понесу в руках ріг. Я підніму його перед собою. Послухай, скажу я, ти дужчий за мене, в тебе немає дуги, ти можеш бачити, скажу я, обома очима. Та я не прошу назад свої окуляри, ніби якусь ласку. Далі я скажу, я не хочу з тобою воювати, не тому, що ти дужий, а тому, що справедливість є справедливість. Віддай мені мої окуляри, отак я скажу. «Ти мусиш віддати!» Рохо закінчив, зашарівся і весь тремтів. Він тихенько тицьнув ріг Ральфові в руки, не би квапився його позбутися. І витер сльози. Їх осяювало м'яке зелене світло, і ріг, ніжний та білий, лежав у Ральфа на колінах. Єдина крапелька, що скотилась з рошених пальців, тепер палахкотіла, наче зірка. Нарешті Ральф випростався, відгорнув назад волосся. Добре, я хотів сказати, можеш спробувати, якщо ти так хочеш. Ми підемо з тобою. Він буде розмальований, бо я Сем. Знаєте, який він буде? Не дуже, він нас злякається. А як розлютиться, то нам кінець. Ральф сердито зіркнув на Сема. Наче в тумані він згадав те, що колись коло скелі сказав йому Саймон. Не милий дурниць, увірвав він і швидко додав. Ми йдемо. Він простяг Росі ріг. Роха почервонів цього разу з гордощів. Понесеш? Понесу, коли ми приготуємось. Роха шукав стив, щоб передати своє палке бажання нести ріг. Хоч би там що. Я не проти, я залюбки, любки, Ральфе. Тільки треба, щоб мене хтось вів. Ральф знову поклав ріг на відшліфовану колоду. Підкріпімося. І в дорогу. Вони пішли до спустошених плодових дерев. Росі нарвали плодів. Дещо він намацав на дереві сам. Вони їли, а Ральф думав про вечір. «Підемо такі, як були колись. Помиємось!» Сем опирався, напхавши повен рот їжі. «Але ж ми купаємо щодня!» Ральф подивився, які вони брудні, і зітхнув. «Треба б зачесати чуб. Та от лихо, задовгий». У мене в куренні залишилось пара шкарпеток, згадав Ерік, Можна нап'ясти їх на голову, як шапочки, або що. Можна щось знайти, додав Роха, і перев'язати ззаду волосся. Як у дівчат. Ні, не зовсім так. Тоді підемо такі, як є, вирішив Ральф. Вони ж самі не кращі. Ерік зупинив їх рукою. Але ж вони там усі розмальовані, знаєш, як усі закивали. Вони чудово знали, як розв'язувала руки маска з фарби, яку дозволяла дикість. А ми не будемо розмальовуватись, заявив Ральф, адже ми не дикуни. Ерік і Сем перезернулися. Все одно, Ральф заволав, ніякої фарби. Він сілкувався згадати. Дим, стрепенувся він, нам потрібен дим. Він люто повернувся до близнюків. «Я сказав дим! Ми повинні мати дим!» Запала тиша, тільки багатоголосить зищання бджіл. Нарешті Роха сказав лагідно. «Звичайно, ми повинні мати дим, бо дим – це сигнал, і нас не врятують, як не буде диму!» «Сам знаю!» – закричав Ральф. Він відсмикнув руку від Рохи. «Що ж, по-твоєму, я...» Я просто повторюю те, що ти завжди кажеш, квапливо пояснив Роха. Мені на хвилину видалось, що ти. я знав це весь час, я не забув, голосно відповів Ральф. Роха закивав примирливо. Ральфе, ти ватажок, ти все пам'ятаєш? Я не забув, звісно, ні. Лизнюки з цікавістю вивчали Ральфа так, ніби побачили його вперше. Вони вирушили шляхом, вишикувались у бойовий порядок. Першим, злегка накульгуючи, зі списом на плечі крокував Ральф. Він погано бачив через імлу, що трамтіла над ційливими пісками, через власну довгу чуприну та підбите око. За ним ступали близнюки, не на жарт стривожені, але повні нездоланної життєрадісності. Говорили мало, просто йшли, волочачи за собою дерев'яні списи. Роха відкрив, коли він дивиться вниз – сховавши від сонця стомлені очі, то бачить, як товсті окоренки з писів рухаються по піску. Тож він йшов між списами і обережно обіруч ніс ріг. Хлопці просувалися по пляжу тісною грубкою, а чотири пласкі тіні танцювали і плутались під ногами. Бурі наче й не було. Берег чистотою, якщо й вигострене лезо. Десь у неймовірній даличі мерехтіли у спекотному мреві небо й гора. Рив здійнявся вгору міражем і плив у якомусь срібному ставку на півдорозі до неба. Вони проминули те місце, де плем'я танцювало свій танок. Звуглілі патики все ще лежали на камінні, де їх погасило дощем. Та пісок коло води знову був гладенький. Вони пройшли тут мовчки. Жоден з них не сумнівався, що плем'я в замку, і коли скелі з'явились перед очима, вони зупинились в одному пориві. Ліворуч від них лежав найгустіший на острові Чагарник – плутанина гілок та стовбурів – чорних, зелених, непрохідних. Попереду колихалась висока трава. Ральф рушив перший. Ось пом'ята трава, де всі лежали, коли він ходив у розвідку. Далі був перешийок. Потім прискалок коблямованої гори, а вище – рожеві башточки. Сем торкнувся його за руку. Дим. З іншого боку скелі невразна плямка диму дрижала в повітрі. Вогонь горить, або що? Ральф повернувся. Навіщо нам критися? Він прийшов за слону страв і опинився на відкритій галявині, що вела до вузького перешийка. «Ви двоє, йдіть за мною!» Я піду перший. Потім на крок позаду Роха. Списи тримайте на готові. Роха неспокійно вдивлявся в яскравий серпанок, завислий між ним та світом. Тут безпечно, немає урвища. Я чую шум моря. Чіпляйся за мене. Ральф вийшов прямо на перешийок, копнув ногою камінчик і той, що бувсново воду. Потім море всмоктало хвилю, відкривши зліва на 40 футів нижче. Червоний квадратовий камінь, порослий водоростями. «Я добре йду!» Голос трохи тремтів. «Мені так страшно!» Раптом з башточок на горі долинув окрик. Відтак, що схоже на бойовий поклик, десяток голосів відгукнулося на нього із-за скелі. «Дай мені ріг і не рухайся!» «Стій, хто йде!» Ральф задер голову. Вгорі майнуло темне Роджерове обличчя. «Сам бачиш, хто?» – гукнув Ральф. «Не дурій!» Він приклав ріг до рота і подув. Присканком, що облямував гору, на перешиок почали пробиратись дикуни. Годі було когось упізнати за розмальованими обличчями. Вони несли списи і лаштували зборонити вхід. Ральф усе сурмив у ріг і не зважав на рошин переляк. Роджер вигукнув Раджу відійти, ясно? Нарешті Ральф відняв ріг від рота і замовк, щоб відсапатися. Задихаючись, а проте чітко він оголосив Скликаю збори. Дикуни, які охороняли перешийок, зашепотілися, але з місця не зрушили. Ральф ступив кілька кроків уперед, ззаду почув благальний шепіт. Ральфе, не кидай мене. Стань навколішки кинув Ральф через плече, і жди, доки я повернусь. Він зупинився посередині перешийка і пильно розглядав дикунів. Фарба звільняла їх від будь-якого стриму. Вони пов'язували ззаду волосся, і так їм було значно зручніше, ніж йому. Ральф твердо постановив і собі опісте зв'язати волосся. Він мало не попрохав їх зачекати, щоб зробити це відразу, та було не до того. Дикуни захихотіли. Один замахнувся на Ральфа з писом. Високо вгорі Роджер випустив з рук ваджіль і перехилився, щоб забачити, що діється внизу. Хлопці на перешийку, зведені до трьох кудлатих голів, тонули в калюжі власної тіні. Роха обвисав між ними круглим лантухом. «Я скликаю збори!» – тиша. Роджер узяв камінчик. І кинув ним між близнюками, але так, щоб не поцілити. Вони відсахнулися. Сем ледве втримався на ногах. Роджер відчув, як його тілі зануртувало джерело невідомої сили. Ральф повторив голосно: Я скликаю збори. Перебіг очима по їхніх лавах. Де Джек? Хлопці засновигали, почали радитись. Розмальована мармиза відповіла робертовим голосом Полює. Він звелів вас не пускати. Я прийшов до вас запитати про вогонь, пояснив він, і про окуляри. Група хлопців, що стояли перед ним, заворушилася, зригнулася від сміху, легковажним нервовим сміхом. Відлунювала висока гора. У Ральфа за плечем почувся голос. Чого тобі треба? Близнюки метнулися із Ральфової спини і стали перед ним. Ральф рвучко повернувся. З лісу наближався Джек. Його легко було впізнати по ході та рудій чуприні. Обабіч у лесливого дріботіли два мисливці. Всі троє помальовані на чорно і зелено. Позаду в траві зосталася покинута ними витальбувшена свиняча туша без голови. Рохан завивав. «Ральфе, не кидай мене!»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 «Ти повинен повернути їх назад!» «Повинен? Це хто сказав?» Ральф вибухнув гнівом. «Я сказав! Ти голосував, щоб я був ватажком! Хіба ти не чув рога?» «Ти зважився на підлість! Ми б дали тобі вогню, якби ти попросив!» Кров прилинала до щік, боляче пульсувала підбите око. «Ти міг узяти вогню абиколи, але тобі не хотілося!»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 тяжко сапаючи, пронизуючи один одного лютими поглядами. «Хто злодій? Ти!» Джек відскочив і замахнувся на Ральфа списом. Не змовляючись, вони тепер рубалися списами, наче шаблями, більш не ризикуючи випробовувати смертоносне вістря. Удар прийшовся Ральфові по спису, ковзнув униз, і пальці його звело від гострого болю. Тоді супротивники розійшлися і помінялися місцями. Джек опинився з боку замку, Ральф – і з боку острова. Обоє тяжко дихали. «Ану, підійди! Сам підійди!» Навіжено націлювалися один на одного, але трималися на безпечній відстані. «Тільки підійди! Ось дістанеш у мене! Сам підійди!» Тим часом Роха, вчепившись у камінь, намагався привернути Ральфову увагу. Ральф Підступив до нього, нахилився, не відриваючи від Джека пильного погляду. Ральфе, згадай, для чого ми сюди прийшли. Вогонь, мої окуляри. Ральф кивнув. Він розслабив напружені для бою м'язи, випростався звільна, поставив спис. Джек незрушно спостерігав за ним з-під маски. Ральф кинув оком у гору на башточки та дикунів. Послухай, ми прийшли сказати таке. По-перше, ти повинен віддати Росі окуляри. Без них він як сліпий. Це ж не забавка. Плем'я розмальованих дикунів захихотіла. Ральфові в голові запаморочилось. Він відгорнув щола чуб, подивився на чорну-зелену маску, що манячила перед ним, намагаючись згадати Джекове обличчя. Роха прошепотів. «І вогонь!» «Ага, тепер про вогонь!» Я повторюю це знову. Я повторюю це з того самого дня, коли ми впали на цей острів. Він підняв спис і показав на дику Наша єдина надія – підтримувати сигнал, поки на дворі видно. Тоді, може, якийсь корабель помітить дим, підпливе, врятує нас і забере додому. А без диму доведеться чекати, доки корабель пристане сюди випадково. Можна цілі роки чекати до самої старості. Деренчливий, сріблястий, неприродний сміх випорснув з-поміж дикунів і луною завис у далині. Ральфа аж затрусило з лютощів. Голос його надтріснув. «Невже вам не втямки? Ви розмальовані кратини! Сем, Ерик, Роха і я нас замало! Ми пробували підтримувати вогонь, але нічого не вийшло, а потім вище зі своїми іграми та ловами!» Він показав убік від них, де в переламутровому повітрі тонкою цівкою розповзався дим. Ви тільки гляньте, хіба це сигнал, звичайний вогонь готувати їжу. Ви поїли, і диму нема. Хіба ви не розумієте там же можуть бути кораблі. Він замовк, доконаний мовчанкою та браком облич у розмальованих дикунів, які стерегли вхід. Ватах розкрив рожевого ворота і звернувся до Ерика і Сема, що опинились між ним та племенем. «Ви двоє! Ану назад!» Ніхто не відповів. Близнюки перелякано перезирнулись, тим часом Роха зрадів, що бійка закінчилась і обережно підвівся. Джек глипнув на Ральфа і знову на близнюків. «Схопити їх!» «Жодного руху!» Джек розгнівався. «Я сказав схопити їх!»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 Тепер розмальовані вже відчули, що Ерік і Сем інакші, не такі, як вони, відчули власну силу. Сповнені завзяття, вони брутально повалили близнюків. Джека це надихнуло. Він знав, що Ральф спробує визволити близнюків. Заточуючи широкою дугою, просвистів спис, і Ральф ледве встиг відбити удар. Колоних них плем'я та близнюки обернулись в одну галасливу купу тіл. Грохе знову скарлючився. Ось дикони відступили, вражені близнюки вже лежали долі. Джек повернувся до Ральфа і просичав крізь зуби. «Бачиш, вони роблять те, що я хочу!» Знову запанувала тиша. Близнюки лежали, невміло зв'язані, а плем'я чекало, що робитиме Ральф. Він полічив їх, глипнувши на них з-під кудлатої чуприни. Зирнув на нікчемний димок. І тут його прорвало. Він завирощав на Джека. «Звірюка! Свиня! Сволота! Злодюга!» І кивнув на нього. Джек відчув, що це вирішальна хвилина, і порвався й собі вперед. Вони зіткнулися з глухим ударом і відскочили в різну біч. Кулаком Джек зацідив Ральфові в ухо. Ральф ударив Джека в живіт, аж той кавкнув. Тоді знову стали вічнавіч, розлючені, засапані,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 Тоді знявся з новою силою. «У мене ріг!» – він горлав. «Кажу вам, у мене ріг!» Несподівано стало тихо, але тишу розітнув і пронісся біля самого Ральфової голови якийсь дивний звук. Він майже не звернув на нього увагу, аж ось почув знову. Ледь чутне «з». Хтось шпурнув камінці. Це кидав Роджер, все ще тримаючи однією рукою важіль. Під ним унизу Ральф здавався просто купицею волосся, а Роха мішком сала. Свист щинився і знову стих, коли Роха підніс догори білу чудодійну мушлю. «Що краще, бути бандою розмальованих дикунів, як ви, чи розумною людиною, як Ральф?» Дикуни зняли неймовірний галас. Роха знову загорлав. «Що краще, правила і згода, чи полювання і вбивство?»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 Нуртувало бажання йти в наступ. Зараз вони кинуться вперед і очистять перешийок. Ральф стояв напроти, трохи збоку, і тримав спис на поготові. Поруч Роха все ще піднімав у гору свій талісман, ніжну, сяйливу прекрасну мушлю. Їх ударила злива звуків, заклинальний спів ненависті. Високо в горі, з п'янкою насолодою, Роджер наліг усім тілом на камінь. Ральф почув велетенський камінь задовго до того, як його побачив. П'ятами відчув, як задвигалась земля з вершини загуркотіло каміння. Щось жахливе, червоне, застрибало по перешийку. Сам він повалився до лілиць, плем'я вирощало. Каменюка пройшлась по росі від підборіддя до коріна. Ріг вибухнув тисячою білих скалок і перестав існувати. Без жодного слова...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 «Я не жартую! Більше в тебе нема племені! Нема рога!» Згинці побігли вперед. «Я в атак!» І з лістю, не приховуючи свого наміру, метнув у Ральфа списа. глибоко до м'яса розпанахануло шкіру Ральфові на ребрах. Потім спис відскочив і впав у воду. Ральф скорчився не від болю, а від панічного страху. Тим часом плем'я підхопило людський крик Ватага. І посунуло на нього. Ще один спис, трохи кривий. Він не полетів прямо, шугнув коло його обличчя, інший упав згори, де був Роджер. Лизнюки лежали, затулені дикунами, а перешийок кишів безликими диявольськими масками. Ральф обернувся і помчав. Наче крик морських чайок, за ним котився гул. Скоряючись інстинктові... Досі він і не підозрював його в собі, хлопець петляв по відкритій галявині, а списи падали десь поряд. Він помітив безголов'ю тушу свині, вчасно перестрипнув через неї, і ось уже продирався крізь листя дерев та невисокі кущі. Нарешті сховався в лісі. Ватах зупинився коло свині, повернувся, звів до гори руки. «Назад! Назад у форт!» Невдовзі плем'я галасливо верталося по перешийку. Там до гурту приєднався Роджер. Ватах запитав його люто. «Ти чого не на посту?» Роджер глянув на нього тьмяним зором. «Просто зійшов униз». Він лякав своїм виглядом убивці. Ватах більше йому нічого не сказав, а подивився на Ерика і Сема. «Ви маєте вступити до племені!» «Відпусти мене і мене!» Ватах схопив з землі списа, там ще лишалося скільки, і штрикнув семом із ребра. «Що ти хотів сказати, га?» – грізно спитав Ватах. «Чому ви прийшли сюди зі списами? Чому не хочете вступати до племені?» Спис ритмічно заходив у його руках. Сем запищав. «Ой, не треба так!» Роджер протиснувся коло Ватага, мало не штовхнувши його плечем. Сем уже не пищав. Близнюки дивилися вгору, горнуті німим жахом. Роджер насувався на них, наче володів якоюсь незнаною владою. Розділ 12. Поклик мисливців Ральф сховався в гущавині і оглядав свої рани. З правого боку, на ребрах, там де його вдарив спис, був великий синець з дюйм в поперечнику. Рана розпухла і кривавила. Кучму йому набилося бруду, волосся стирчало, як вусики ліан. Після бігу через ліс він був увесь в подряпинах та синцях. Віддихавшись, він зрозумів, що з промиванням ран доведеться зачекати, як можна почути наближення босих ніг, коли ти хлюпаєшся в воді, на яку безпеку можна сподіватися коло маленького струмка чи навіть на відкритому пляжі. Ральф прислухався Взагалі, замок був зовсім поряд. І з перелякою йому вчувалися шум погоні. Але ж не може бути, вони тільки забігли в зелені кущі, які облямовував ліс. Мабуть, зібрали там свої списи, а тоді кинулись назад до сонячної скелі, ніби боялись лісової темряви. Ральф навіть запримітив одного з них, розмальованого рудими, чорними і червоними смугами, і впізнав біла. Та насправді то не міг бути біл, подумав Ральф це декун. Його вигляд не має нічого спільного з давнім образом хлопчика в шортах і сорочці. Надходив вечір. Круглі сонячні плями неухильно переміщувались по зеленому листю, по брунатній волокнистій корі. Від скелі не долинало ні звуку. Нарешті Ральф виповз із папороті і прокрався вперед до непрозлазних нетрів, що підступали прямо до перешийка. Дуже обережно розсунув гілки, визирнув звідти і побачив Роберта, який вартував на вершині гори. В лівій руці він тримав списа, а правою підкидав і ловив камінчик. Позаду піднімався густий стовп диму. Ральфові залоскотало в ніздрях, з рота потекла слина. Він витер долонею носа та губи, вперше з самого ранку відчувши голод. Мабуть, плем'я розсілося навколо випатраної свині, дивиться, як з неї капає, шкварчить на жаринах жир. Певно, всі так і прикипіли очима до туші. Ще одна постать, її годі було впізнати, виросла коло Роберта. Щось йому передала, тоді повернулася і зникла за скелею. Роберт поклав спис поряд на камінь, щось схопив обіруч і заходився гристи. Отже, почався бенкет і вартовому принесли його пайку. Ральф збагнув, що принаймні тепер йому нічого не загрожує. Він зашкотильгав геть до плодових дерев, щоб угамувати голод хоча б жалюгідною їжею. На згадку про банкет йому ставало прикро. Сьогодні банкет, а завтра... Він доводив собі, що вони дадуть йому спокій. Можливо, він стане вигнанцем. Та потім до нього поверталась фатальна певність, не лишаючи місця для сумнівів. Загибель Рога, смерть Саймона та Рохи зависли над островом, наче туман. Розмальовані дикуни на цьому не спиняться. Крім того, його з Джеком єднали якісь невидимі нитки. А отже, Джек ніколи не дасть йому спокою. Ніколи. Він застиг увесь у сонячних цятках, притримуючи гілку, щоб пірнути під неї. Затремтів, пронизаний спазмом страху, вигукнув у голос. «Ні, не могли вони бути такими підлими! Це сталося випадково!» Він пірнув під гілку, незграбно пробіг за два кроки, тоді зупинився, прислухався. Добрався туди, де росли обдерті поламані плодові дерева, і почав пожадливо їсти. Перестрів двох малюків і, не маючи уявлення про власний вигляд, здивувався, чому вони розкричалися і повтікали. Попоївши, рушив пляжем. Сонячне проміння навскоси ковзало по пальмах біля поваленого курення. Ось плита, а ось ставок. Найкраще не звертати уваги на тяжке почуття, що гнітить серце, і покластися на їхній здоровий глузд, на їхню розважливість. Тепер, коли плем'я наситилось, Треба спробувати ще раз. У кожному разі він не може тут залишатись цілу ніч. Сам у пустому курені, коло порожньої плити. У нього аж мороз побіг по спині, і він скулився під вечірнім сонцем. Нема вогню, нема диму, нема надії на рятунок. Він повернувся і шкандибаючи пішов на Джекову половину острова. Скисне сонячне повітря губилося у гілках. Нарешті і він дійшов до лісової галявини, де на кам'яному ґрунті не росло ніякого зілля. Тепер її затопили тіні. Ральф мало не кинувся за дерево, помітивши, що посередині, наче хтось стоїть. Потім він розглядів біле лице, власне, кістку. З кістки на нього вишкірився свинячий череп. Повільно пройшов на середину галявини, вп'ятий очимав череп. Він вилискував білим, як колись вилискував ріг, і, здавалося, цинічно глузував з нього. Цікава мурашка поралася в одній з очниць, інших ознак життя там не було. Чи ж так? Здригнувся і стояв обома руками, вчепившись собі у волосся. Череп був на рівні його власного обличчя. Зуби його шкірились в усміхові. Порожні очниці, здавалося, тримали його погляд владно, і без жодного зусилля. Що це? Череп дивився на Ральфа, наче той, хто знає відповіді на всі запитання, але не хоче сказати. Ральфа огорнув невимовний страх і лють. Він невіжено вдарив по свинячій голові, що втупилась в нього, та вона підплигнула, як іграшка, вернулась назад і знову вищирилась йому прямо в обличчя. Він ударив іще раз і заплакав з огиди. Тоді облизав свої потовчені кулаки, Поглянув на голий кілок, череп уже лежав розколотий надвоє і шкірився широкою на шість футів посмішкою. Він висмикнув з розколени палицю, що розгойдувалась, вигинаючи дугою, і наче списом відгородився від неї і від білих уламків. Тоді позадкував, не зводячи очей з черепа, що лежав і шкірився в небо. Коли до обрію зник зелений полиск і впала справжня ніч – Ральф знову підійшов до гущавини напроти скельного замку. Визирнувши звідти, він помітив, що наверху, як і раніше, хтось вартував. Та хоч би хто-то був, спис у нього на поготові. Він стояв навколішки у тіні і гостро відчував свою самотність. Вони дикуни, це правда, але ж вони і люди. Тут усі страхи глибокої ночі поповзли на нього зі своїх засідок. Ральф тихенько застогнав. Незважаючи на втому, він не міг заспокоїтись, поринути в холодязь сну. Він боявся племені. А може варто сміливо зайти просто в їхню фортецю і сказати «Цур мене не чіпати», розсміяти себе стурдботно і разом з усіма заснути? Може прикинутися, ніби вони ті самі хлопчики, ті самі школярі, що казали «Так, сер!» і ходили у шкільних кашкетах. Можливо, ясний день відповів би на це питання «Так», але морок і смертні страхіття говорили ні. Він лежав у темряві і знав, він вигнанець. Бо я ще до кінця не втратив глузду. Він потерся щокою об плаче, відчув їдкий запах солі, поту і затхлого бруду. Збива від нього дихав океан, то всмоктував свою хвилю, то вона знову закипала над тим квадратовим каменем. З замку долинали звуки. Ральф уважно прислухався, переключивши увагу з розміреного гойдання моря і розрізнив знайомий ритм. «Звіра бий, горло ріж, кров пусти!» І плем'я танцювало. Десь по той бік цієї кам'яної стіни вони стояли темним колом, палахкотіло вогнище, смажилось м'ясо, мабуть жаруть і тішиться безпекою. Якийсь звук зовсім поряд примусив його здригнутися. Дикуни дряпались по скелі, на вершину він почув їхні голоси. Підкрався ще на кілька кроків і побачив, що тінь на вершині змінилася, виросла. Тільки два хлопчики на всьому острові могли так ходити і так говорити. Ральф понурив голову, наче його боляче поранено цим новим відкриттям. Ерик і Сем тепер стали часткою племені. І охороняли від нього скельний замок. Отже, надії на порятунок чи хоча б на створення племені вигнанців в іншому кінці острова більше нема. Ерик і Сем такі самі дикуни, як і решта всі. Роха загинув, а Ріг розбито вщент. Нарешті, попередній вартовий спустився вниз. Його два наступники видавались просто темними продовженнями скелі. За ними зблисла якась зірка, але хтось із близнюків поворушився, і заступив її. Ральф посунув уперед, як сліпий, намацуючи шлях по нерівній дорозі. Праворуч на милі простягалися тьмяні води лагуни, зліва дихав невтомний океан, жахливий, наче шахти копальні. Щохвилини вода зітхала навколо камені смерті і зацвітала гронами білої піни. Ральф скрадався вперед, доки не схопився за прискалок. Дозорці були прямо над ним. Він навіть углядів кінчик списа, вистроєного над скелею. Він покликав тихесенько. Еріку і сему!» Жодної відповіді. Щоб його почути, треба говорити голосніше. Але можна насторожити тих смугастих ворожих істот, що паникитують коло вогнища. Він стіпив зуби і поліз далі, намацуючи виступи на скелі. Він опинився майже на одному рівні з близнюками, коли окликнув їх знову. «Ерік! Сем!» Він почув, як на скелі хтось скрикнув. Заметушився. Близнюки притупились один до одного, щось забормотіли. «Це я! Ральф!» Наляканий, що вони можуть побігти і чинити тривогу, він виважився на руки і витнувся головою та плечима над краєм скелі. Далеко внизу, під ліктем, він побачив, як навколо того каменя в морі розливається біле цвітіння. «Це тільки я, Ральф». Нарешті вони нахилилися вперед і зазирнули йому в обличчя. «Ми думали це...» «Ми не знали, що це...» «Думали...» Тут вони згадали про свої ганебні зобов'язання. Герік мовчав, а Сем спробував виконати свою повинність. «Іди звідси, Ральфа, іди звідси!» Він помахав списом і спробував зобразити гнів. «Забирайся, ясно?» Ерик кивнув на знак згоди і протнув з писом повітря. Ральф зіп'явся на руки і не слухав їх. «Я прийшов побачити вас обох!» Він захрип. Тепер йому заболіло горло, хоч рани там не було. «Я прийшов побачити вас!» Цей тупий біль важко було віддати словами. Він замовк, тим часом небо обсипало все сірим тремтливими зорями. Сем неспокійно ворухнувся. Слово честі, Ральфе, тобі краще піти. Ральф знову поглянув на них. Ви ж обоє не розмальовані. Як ви можете? Якби було видно, якби було видно, вони б спаленіли від сорому. Але стояла глуха ніч. Ерік озвався перший, і знову близнюки затрохкотіли водночас. «Ти йди, тут небезпечно! Вони нас примусили, нас били!» «Хто? Джек?» «Ні, ні!» Вони нахилились до нього і шепотіли. «Ушивайся, Ральфа! Це ж плем'я! Вони нас примусили! Ми нічого не могли вдіяти!» Коли Ральф знову заговорив, голос його звучав глухо, він наче задихався. Що я йому вчинив? Він же мені подобався. Я хотів, щоб нас урятували. Небо знову обсипало зорями. Ерік палкою затряс головою. Послухай, Ральфа, більше не шукає тут глузду. Його вже нема. Ти більше не думай, чому в Атах? Іди собі, тобі ж краще. В Атах і Роджер? Так-так, Роджер. Вони ненавидять тебе, Ральфа. Вони збираються порішити тебе. «Завтра вони полюватимуть на тебе». «Але чому?» «Не знаю, Ральфа, послухай. Джек на шватах каже, що це небезпечна справа. Щоб ми остерігались і кидали списи, як у свиню». «Ми станемо ланцюгом і прочешемо острів. Підемо вперед з цього кінця, доки тебе не знайдемо. Ми подаватимемо сигнал, отак». Ерик підвів голову і легко постукав долонею по роззявленому роту видобуваючи тихе мисливське атюкання. Тоді озернувся нервово. Тільки, звісно, голосніше. Але ж я нічого не вчинив, палку прошепотів Ральф. Я тільки хотів, щоб горіло вогнище. На мить він замовк з розпачем, думаючи про завтрашній день. Раптом перед ним постало питання надзвичайної ваги. А що ви? Спочатку він не міг навіть вимовити цього. Та страх і самотність підштовхнули його. «Що вони зроблять зі мною, коли знайдуть?» Близнюки мовчали. Внизу знову розцвів білою піною камінь. «Що вони?» «О, Боже, як хочеться їсти!» Скеляста вежа, мов захиталась під його ногами. «Ну, що?» Близнюки уникали прямої відповіді. «А тепер йди, Ральфе!» Тобі ж краще, тримайся далі, якомога далі. А ви зі мною не підете, втрьох у нас є шанс. Після недовгої мовчанки Сем вичавив з себе. І в атак. вони обидва жахливі. Тільки Роджер, обидва хлопці похололи. Хтось до них піднімався з боку племені. Іде перевіряти, як ми вартуємо. Мерщій, Ральфе! Готуючись до спуску зі скелі, Ральф ухопився за останню можливість мати від цієї зустрічі хоч якусь користь. «Я заляжу поряд, унизу в гущавині», – прошепотів він. «Постарайтесь відвести їх звідти якнайдалі. Вони не додумаються шукати так близько». Кроки були ще далеченько. «Семи, зі мною нічого не буде, правда?» Близнюки знову мовчали. «Ось», – раптом сказав Сем, – «бери». Ральфу тицьнули шматок м'яса, і він схопив його. «Але що ви зі мною зробите, коли спіймаєте?» Тиша на горі. Він і сам розумів, що ставить дурне запитання, і почав спускатися вниз. «Що ви зробите?» Зверху скелястої вежі почулась незрозуміла відповідь. «Роджер загострив палицю з обох кінців!» «Роджер загострив палицю з обох кінців!» Ральф намагався знайти в цих словах якийсь зміст, але не міг. В нападі злості він згадав усі знані йому лайки і закінчив тим, що почав позіхати. Скільки часу можна обходитись без сну? Він мріяв про ліжко, про білі простирадла, але навкруги не було нічого білого. Тільки розлитою молочною піною світилось навколо каменя на 40 футів нижче, на який упав роха. Роха тепер ввизжався всюди, стояв за спиною, став страшним через морок, через смерть. Ану ж, Роха зараз вийде з води з порожньою головою. Ральф схилився і знову позіхнув, наче малюк який. Заточився і сперся на палицю, мов на милицю. Він знову напружився. На вершині скелі замку загоманіли якісь голоси. Ерик і Сем з кимось сперечалися але папороть і трава зовсім близько. Тут слід бути, тут ховатися, а потім в гущавину, що завтра правитиме за сховок. Тут, він рукою провів по траві, можна перебути ніч неподалік від племені, щоб у разі, якщо з'явиться якісь надприродні страхіття, хоч на час заховатися між людьми, навіть коли б це означало... Що б це означало? Палиця загострена з обох кінців, що за цим криється? Вони метнули списи і не поцілили, всі крім одного. Може й наступного разу знову не поцілять. Він присів на впочіпки у високій траві, згадав про м'ясо, що дав йому Сем, і жадібно накинувся на нього. Поки він їв, знову почулися голоси, то від болю, від страху, репетував Ерік і Сем. Хтось люто кричав на них. Що це означає? Отже не тільки він, а й ще хтось у біді, принаймні одному з близнюків, перепало, аж ось голоси перемістилися вниз за скелі, і він перестав про них думати. Помацав руками і знайшов про холодні гладенькі листки, де починається гущавина. Тут буде йому лігво на ніч. На світанку він заповзев гущавину, протиснеться між сплетених стовборів, сховається в таких нетрях. Що туди можна буде добратися тільки так, як і він – Поповськом. А на того, хто заповзе сюди, чекатиме кілок. Тут він пересидить, ніхто його не знайде. З соканням ланцюгів посунуться далі по острову, і він залишиться на волі. Він проповзив ще трохи між папороттю, по тунелю, поклав коло себе палицю і поринув у морок. Треба прокинутись у досвіта, щоб обдурити дикунів. Він і не помітив, як зненацька прийшов сон і затяг його вниз у глибоке провалля. Він прокинувся, ще не розплющивши очей, і прислухався до шуму десь поряд. Відкрив одне око, помітив, що лежить щокою на чорній землі, загріб її пальцями. Між листям папороті просочувалось світло. Він тільки встиг збагнути, що нескінченні кошмари, коли він падав і гинув минулися, що настав ранок і почув звук. Хтось атюкав на березі моря. Потім відгукнувся ще один дикун, потім ще один. Крик котився повз нього над вузьким кільцем острова від моря до лагуни. Наче на льоту верещала якась птиця. Часу на роздуми не було. Він схопив загострену палицю і шугнув далі у папороть. За якісь секунди він уже плазував у гущавині. Та все ж устиг помітити ноги котрогось із дикунів, що наближався до нього. Вони топтали, толочили папороть. Він чув, як від кроків шелестить висока трава. Дикун, хто це був, невідомо, двічі прогорлав свій поклик, на нього відукнулись з обох боків. Тоді все стихло. Ральф скрутився калачиком, завмер, заплутавшись у чагарнику, і якийсь час нічого не чув. Нарешті він роздивився нетрі навколо себе. Тут, безперечно, ніхто не може до нього напасти, а крім того, йому пощастило. Велика каменюка, якою вбило Роху, закотилася в ці хащі, застрягла в самій середині, залишивши за собою вузенький вилам. Ральф пробрався туди, радіючи своїй своєї винахідливості. Він уже почувався у безпеці. Зачаївся серед поламаних стовбурів і чекав, доки полювання переміститься далі. Визирнув з листя і перед очима зблиснуло щось червоне. Це, мабуть, вершина замку. Далека і не страшна. З переможним відчуттям він приготувався слухати, як у далині заумирають звуки полювання. Але було тихо. В зеленому затінку збігали хвилини, і його переможні почуття згасали. Нарешті почувся голос Джеків голос. Він звучав глухо. Це точно? Дикун, до якого зверталися, мовчав, можливо, відповів жестом. Тут відгукнувся роджер: Якщо ти нас дуриш, і зразу чийсь стогін, болісний зойк. Несамохіть раль зіщулився. Зовсім поряд, коло гущавини, разом з Джеком та Роджером, один з близнюків. «Ти певен, що він казав саме про це місце?» Близнюк застогнав і знову скрикнув. «Він казав, що сховається тут?» «Так, так, ой!» І поміж деревами забранів сріблястий сміх. «Отже, вони знають!» Ральф узяв палицю і приготувався до бійки. Але що вони можуть зробити? Треба тиждень, щоб прокласти стежку через ці хащі. А хто заповзе сюди його способом, нічого не вдіє. Він доторкнувся пальцем до вістря свого списа і невесело всміхнувся. Хай тільки хто зважиться, їй стане так, що зарохкає. Вони рушили назад до своєї башти. Почуті ним кроки, тоді хтось захихотів. Тоді знову пролунав той пронизливий пташиний крик. Він передавався по ланцюгу. Отже, хтось залишився пильнувати його, а решта... Лягла довга, напружена тиша. Ральф помітив, що обризає спис і виплюнув з рота кору. Він звівся і глипнув нагору на скелю. Туж мить звідти почувся Джеків голос. «Один, два, дружно!» «Один, два, дружно! Один, два, дружно!» Червоний камінь, який виднівся на вершині гори, зірвався, наче завіса, відкриваючи за собою постаті і синє небо. За хвилину земля задвихтіла, у повітрі щось просвистіло, гущавину зітнуло ніби гігантською косою. Камінь прогуркотів до пляжу, все змітаючи на своєму шляху, а Ральфа сипануло зливою поламаний гілок та листя. Неподалік гущавини радісно загукали плем'я. Знову тиша. Ральф кусав себе за пальці. Там, наверху, залишився тільки один камінь, який можна зрушити. Але він такий, як півбудинку, такий, як машина, як танк. З болісною виразністю він уявив собі, як полетить цей камінь, спочатку повільно хитнеться, застрибає, зуступав на уступ, покотиться по перешийку, наче велетенський паровий коток. «Один, два, дружно! Один, два, дружно! Один, два, дружно!» Ральф шпурнув спис. Знову схопив його, роздратовано відкинув назад волосся, заметався у своєму сховку, тоді вернувся на попереднє місце, стояв і дивився на поламані гілки. Поки що тиша. Він помітив, як зіймається і опадають груди, здивувався, як шалено калатає серце. Просто бачив, як воно б'ється ліворуч. Знову поклав спис. «Один, два, дружно!» «Один, два, дружно! Один, два, дружно!» Довгий пронизливий крик радощів. Нагорі, на червоній скелі, щось гахнуло. Тоді земля підскочила. Затряслась рівномірно. Так само рівномірно наближався і гул. Ральф злетів у повітря. Його кинуло, вдарило об гілки. Праворуч, всього за кілька футів, весь чогарник нахилився – Коріння стріском вивернуло з землі. Він побачив, як щось червоне сповільно перевертається на чемлинове жорно. Потім це червоне покотилось далі і важко на числон подалося до моря. Ральф клякнув на зоряній землі і чекав, поки вона перестане коливатись під ногами. І потім білі поламані пеньки, потрощені стовбури, плети гілок вернулось на свої місця. Його серце так гуркало, що було важко дихати. Знову тиша. Та цього разу неповна. Десь поблизу шепталися. Раптом праворуч у двох місцях різко затряслися гілки. Звідти витнулось загострене вістря. Від переляку Ральф щосили штрикнув своїм списом у щілину. а, -а, -а, -а Спис шарпнувся в руках, і він потяг його назад. ой Хтось стогнав за густою стіною нетрів, щинився гамір. Там люто сперечалися, а поранений дикун усе стогнав. Коли нарешті запала тиша, якийсь голос, але, здається, не Джек, сказав. Бачите, а я казав, він небезпечний. Поранений дикун знову застогнав. Що іще? Що далі? Ральф стис руками обгризений спис, і чуб йому спав на очі. Збоку скелі всього за кілька ярдів чулось бубоніння. Хтось із дикунів вражено сказав «ні», потім здушений сміх. Ральф присів на п'ятах і вишкірив зуби до стіни з гілок. Звів списа, буркнув щось під ніс, чекав далі. Ще раз невидима група зареготала. Почувся дивний хрускіт, потім залускотіло трохи голосніше. Так, наче хтось розгортав великі целофанові аркуші. Десь тріснула палиця, і він задихнувся від кашлю. Білі й жовті джгути диму просочувались між гілками. Шмат голубого неба над головою прибрав кольору дощової хмари, і ось дим уже сунув на нього лавиною. Хтось нервово засміявся, чийсь голос крикнув «Дим!». Нетрями він поповз по лісу, намагаючись заховатись за димом. Нарешті побачив край гущавини – зелену галявину. Між ним та лісом стояли зі списом зовсім невеличкий дикун, розмальований червоно-білими смугами. Він кашляв, і щоб побачити щось удалечі густішого диму, розтирав рукою фарбу під очима. Ральф стрибнув на нього, як кіт, загарчав, ударив списом, і дикун зігнувся вдвоє. Позаду в Гущавані загалосували, а Ральф уже летів на крилах страху через підлісок. Добіг до свинячої стежки, промчав по ній якихось сто ярдів і звернув у бік. Позаду над островом ще раз прокотився мисливський поклик, відтак тричі пролунав один і той самий голос. Він угадав, це сигнал до наступу, і побіг ще швидше, доки груди запекло вогнем. Тоді він пірнув під кущ і лежав там віддихаючись. Обережно облизав густа і знову почув далекий крик погоні. Він міг багато що зробити. Міг вилізти на дерево, та це однаково, що рубати гілляку, на якій сидиш. І якщо його помітять, то їм залишиться просто сидіти і чекати. Мати б час подумати. Ще один далекий подвійний крик підказав йому ключ до їхнього плану. В хто, хто заплутається в нетрях, Має озватися таким подвійним криком, щоб увесь ланцюг зупинився і почекав, доки невдаха вивільниться. Так вони сподіваються пройти весь острів одним нерозривним кордоном. Ральф згадав вепра, який так легко прорвав їхнє оточення. При потребі, коли погоня буде зовсім близько, можна прорвати широкий кордон, вискочити з нього і побігти назад. Але куди назад? Вони розвернуться і знову підуть прочісувати острів. Рано чи пізно йому захочеться попоїсти чи поспати, а потім він прокинеться у пасті і полювання зміниться тортурами. Що ж тоді робити? На дерево? Прорвати кордон, як вепр? І перше, і друге – жахливе. Хтось гукнув, серце закалатало, він підстрибнув, метнувся у бік океану та непролазних джунглів доки не завис між ліанами. Мить, другу, він висів непорушно, тільки ноги трамтіли. Якби йому дали спокій, якийсь перепочинок, час подумати. І ось знову пронизливий і необлаганний мисливський поклик котився над островом. Від того звуку він чарпнувся в ліанах, як загнузданий кінь, і знову біг, доки не почав задихатися. Пав на землю посеред папороті. На дерево? Чи спробувати прорватись? Відсапався, утер рота, знову собі заспокоївся. Десь там у ланцюгу йдуть Ерик і Сем. Йдуть і ненавидять той ланцюг. А може ні? А що, як він замість Ерика і Сема напорається на Ватага чи на Роджера, що несе в своїх руках тільки смерть? Ральф відгорнув назад розчухрене волосся, витер піт коло підбитого ока. Сказав голосно. «Думай!» Як тут розсудити правильно? Нема рохи, він би порадив. Нема врочистих зборів, де все можна обговорити. Нема шляхетного рога. «Думай!» Найбільше лякала завіса, що могла застлати розум, притупити почуття небезпеки, обернути його у дурника. Третя ідея – добре сховатися, щоб кордон мисливців його не завважив. Ральфу рвучко відірвав голову від землі і прислухався. До давніх звуків додався ще один – глухе дудніння. Не би сам ліс розлютився на нього. Понурий гул, що на його тлі мисливське отюкання скидалось на вищання, ніби хтось крябав крейдою по шкільній дошці. Цей звук він чув кудись раніше, та ніколи було згадувати. Прорвати лінію, на дерево, заховатися й дати їм пройти. Новий крик зовсім поряд. Він зірвався на ноги, знову помчав уперед, швидко продираючись крізь колючі терни та ожини. Нараз скочив на відкриту галявину, знову на ту ж саму відкриту галявину, але тепер череб глузував уже не синьої латки неба широко посміхаючись своєю розколотою посмішкою, а зневажливо шкірився на димову палену. Знову Ральф погнав між деревами, і йому відкрився причина дудніння в лісі. Щоб викорити його, вони запалили весь острів. Краще заховатися, ніж лізти на дерево, навіть коли знайдуть, можна прорвати кордон. Отже, заховатися. Цікаво. Чи погодилося б з ним свиня? відшукати найгустіші на острові Нетрища, Найтемніший кут і заповсти туди. Тепер він біг і роззирався довкола. По ньому стрибали сонячні пасмуги та плями. Блискучими струмочками по брудному тілу стікав піт. Тепер крики відставали, ледь чулися. Нарешті він знайшов, як йому здавалось підходяще місце. Хоч рішення було відчайдушне, Тут кущі і несамовита в'язь ліан сплелися в килим, який не пускав досередини жодного променя сонця. Під склепінням була ніша, мабуть заввишки з фут, хоч і прошита всюди гострими молодими паростками. Можна заповсти вглиб, ярдів на п'ять, іти схований. Хіба котрий з дикун додумається лягти на землю і зазирнути сюди, навіть у такому разі? Ти в непроглядній пітьмі. Навіть коли станеться найгірше, і він побачить тебе, можна накинутись на нього, розірвати лінію і тікати на протилежний бік. Обережно Ральф за позміж гострої паростки втяг за собою і палицю. Добравшись до середини, зачаївся, прислухався. Вогонь розгорівся великий. Його барабанний гуркіт тільки на перший погляд залишався далеко позаду а насправді був ближче. Що швидше, біг вогню чи чувал коня? З самого місця, де він лежав, було видно забризкану сонцем широчень острова. І раптом кожна сонячна пляма стала йому підморгувати. Це так скидалося на потьмарення розуму, засланого пеленою, що на мить здалося, ніби йому просто мерехтить в очах. Та враз пляменки заморгали скоріше – Потім померкли і зникли. Він побачив, що між островом та сонцем тяжкою попоною зависає дим. Навіть коли хтось зазирне під кущ і зауважить там людське тіло, це може бути Ерік і Сем. Вони прикинуться, ніби нічого не помітили, промовчать і все. Він притулився щукою до шоколадної землі, облизав сухі губи, заплющив очі. Під гущавиною земля легко вібрувала, Можливо, це якийсь звук, надто тихий і нечутний, за стогонінням вогню та атюканням, яке шкребетало, наче країдою по дошці. Хтось крикнув. Ральф відсмикнув щоку від землі і подивився в померкле небо. Мабуть, вони вже близько. Його груди заходили ходором. Сховатися, прорвати лінію, здертись на дерево. Що робити? Лихо, що вибирається тільки раз.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 Крики почулися так близько, аж він підскочив, побачив, як пасастий дикунь швидко вибіг з зеленої пущі і наближався до килима, до його сховку, дикунь із списом. Ральф уп'явся пальцями в землю, приготувався про всяк випадок. Ральф прокрутив списом, скривуючи його вістряму перед, і тільки тепер помітив, що і його палиця заострена з обох кінців. Дикун зупинився за 15 ярдів від нього і гукнув свій поклик. Може, у гуготінні пожежі почув, як б'ється його серце. Тільки не кричати, приготуватися. Дикун рушив уперед, вже видно тільки його ноги і ратище списа. Тепер лише коліна, тільки не кричати. В пущі за спиною в дикуна з виквікуванням заскочив гурт свиней. І дременув у ліс. Вирощали птахи, пищали миші. Якесь звірятко стрибнуло до нього під килим і причаїлося. За п'ять ярдів від нього, коло самої гущавини, дикун зупинився, знову гукнув. Ральф підібгав ноги, згорнувся калачиком. В руках у нього кілок. Кілок, загострений з обох кінців. Кілок, який так шалено тремтить у руках, що стає то довшим, то коротшим, то легшим, то важчим, то знову легшим. Мисливське отюкання прокотилося від берега до берега. Дикун уклякнув край гущавини, за ним у лісі зблиснули вогники. Видно, що коліна загрузли в землю. Тепер друге. Рука, спис, обличчя. Дикун зазирнув у пітьму під кущі. Мабуть, обабіч... Він ще бачив світло, та тільки не тут, усередині, всередині морок, дикун аж зморщився, сілкуючись розшифрувати темряву. Тяглися секунди, Ральф дивився дикунові просто в очі, тільки не кричати. «Ти ще повернешся додому!» Ось він уже помітив, хоче переконатись, загостреною палицею. Ральф заволав, заволав зі страху, злості, розпуки. Ноги його випростались, він волав протягло, аж піна виступила на губах. Він зірвався на ноги, продав гущавину, вискочив на галявину і все волав, гарчав, спливав кров'ю. Він замахнувся кілком, дикун перекинувся, та до нього уже мчали інші, вигукуючи свій поклик. Він ухилився, спис полетів поряд, тоді Ральф замовк і побіг. Раптом усі ми вогні попереду злилися докупи, ревіння лісу перейшло у грім. Великий кущ прямо на його шляху вибухнув гігантським біялом полум'я. Ральф сахнувся праворуч, полетів на крилах розпуки, серце калатало, а пожежа накопичувалась, наче приплив. Позаду знялося отюкання. Розповзлося по лінії короткими пронизливими гуками. Отже, бачать. Праворуч з'явилась бронатна постать підстала. Всі бігли, всі виращали, як божевільні. Він чув, як вони стріском проламуються крізь підлісок, а зліва гримів яскравий гарячий вогонь. Він забув про рани, забув про голод і спрагу. Увесь обернувся в страх, безнадійний страх, який летів, мчав, наче ліс до берега. Перед його очима стрибали плями, обернулися у червоні кола, швидко розпливалися і зникали. Ноги, чужі ноги під ним зморилися, а навіжений крик усе насувався бідою. Вже накривав його з головою. Він спіткнувся об корінь, а крик гонитви став ще пронизливішим. Побачив, як спалахнув курінь. За правим плечем хрюкнуло вогнем, потім зблиснула вода. Тоді він упав, покотився вперед по теплому піску, скулився, звів догори руки, щоб відбиватись від ударів. Наготувався благати пощади, заточуючись, звівся на ноги, готовий до найгіршого, і наштовхнувся поглядом на великий кашкет з дашком. Високий кашкет з білим верхом, а над зеленим дашком корона-якір, вінчик золотого листя.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 Позаду на березі безгучно півколом застигли хлопчаки, розтяцьковані з ніг до голови кольоровою глиною, з гострими палицями в руках. «Ну й забави», – зауважив офіцер. «Вогонь дістався до берегових кокосових пальм, стріском поглинав їх. Один омах підірвався від пожежі, стрибнув, наче акробат, злизав крони пальм над плитою. Небо було чорне».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 Офіцер нагнувся і уважно подивився на Ральфа. «Двоє? Вбитих?» Ральф знову кивнув. За ним весь острів стугонів у полум'ї. Офіцер здебільшого знав, коли люди кажуть правду. Він стиха прислиснув. Почали з'являтися інші хлопчаки, деякі зовсім крихітні кнопи. Брунатні, з роздутими животами малих дикунів. Один підійшов до офіцера, зовсім близько, звів до нього погляд, я, я, але на цьому й скінчилося. Персиваль Він з Медисон марно силкувався пригадати магічну формулу, цілком стерту з його пам'яті. Офіцер знову повернувся до Ральфа. «Ми заберемо вас. Скільки вас тут?» Ральф похитав головою. Офіцер подивився повз нього на розмальованих.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 Офіцер уже думав, як організувати розшуки інших. Здавалося б, англійські хлопчики. Ви ж англійці, правда? Зможете якось краще дати собі раду. Ну, тобто, спочатку так і було, сказав Ральф, доки він затнувся. Тоді ми всі були вкупі. Офіцер співчутливо кивнув. Розумію, все було чудово, як у Кораловому острові. Ральф подивився на нього мовчки, наче німий. В уяві, на мить промайнули видіння дивовижних чарів, які колись огортали ці береги. Але острів згорів, наче купа сухих дров. Саймон загинув, а Джек... З очей ринули сльози, тіло затряслось від ридань. Вперше, за весь час на острові він дав волю сльозам. Здавалося б нестримні, на спазми, горя.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 перевертаючись у повітря мудрий, щирий друг на ім'я Роха. Офіцера зворушив і занепокоїв цей плач. Він одвернувся, даючи їм час опанувати себе, і чекав, відпочиваючи поглядом на ошатному обрисові далекого крейсера. Кінець